experiența dezbaterilor publice de până acum este, este continuă, sigur este un exercițiu democratic care trebuie probabil încă mult, de multe ori exersat ca să ca să fie interesant pentru cetățeni deși eu zic părerea mea este din experiența pe care o am că Bugetul, deși este unul din cele mai importante hotărâri în fiecare an ale administrației locale și celei centrale, la nivel central, din multe puncte de vedere este cel mai puțin, cel mai, cel mai puțin adecvat pentru a fi dezbătut public. Din ce motiv spun asta? Pentru că constrângerile și nevoile sunt atât de mari și defalcarea de, de bugetului pe obligații este așa de mare din total buget încât de fapt Abia 20% dacă este discutabil, restul sunt obligatoriu de faltate deja pe niște capitole pre -pre -pre prestabilite din care prea puțin putem uh, discuta. Noi am făcut uh, public uh, proiectul de buget pe anul 2007 mm -hmm. într-o variantă uh, inițială mai puțin defalcată pe elemente, în principal defalcată pe capitole importante și a rămas în dezbatere în mare parte lista de lucrări, de investiții, dotări care poate pentru că până la urmă practica în fiecare an așa se face vrem nu vrem se asigură obligatoriu cheltuielile diferitelor capitole și le citesc aici pentru cei care eventual nu au aceste noțiuni foarte sigur și clar, administrația, autoritățile publice, deci structurile finanțare, administrației locale în ansamblu, serviciul de evidență a populației, poliția comunitară, învățământul, însemnând școlile, tot ce înseamnă școală, inclusiv salarii profesori, Sănătatea, unde avem foarte puțin neobligații, deocamdată, de aceea și suma este mică. În principal este vorba de asigurarea cheltuierilor centrului de colectare a sângelui, asta este obligația administrației locale, altele în lege nu ne aparțin nouă al domnului, dar așa și se va schimba mult. Cultură, unde intră instituțiile de cultură, respectiv finanțarea unor acțiuni culturale de diferite feluri și sportive. Asistența socială, care... Are anumite capitole obligatorii și altele la dispoziția administrației să le dezvolte într-o măsură mai mare sau mai mică. Transportul, care înseamnă transportul public local și întreținerea structurilor aferente transportului, deci întreținerea străzilor, care este unul din capitole importante ale administrației locale, de impact imens. Agricultura, nu e cazul în satul mare, deci foarte puțin ne ocupăm aici de... Sunt anumite cheltuieli aferente acestei pui serviciu, dar se referă la lucruri mărunte, nu insistăm. Mediu, care înseamnă întreținerea salubrizare și întreținerea zonelor verzi, în principal, și servicii de administrare a domeniului public. Acestea sunt capitolele stabilite și prin legea bugetului de separat, deci sunt distincte în legea bugetului ca și capitole de cheltuiel. În cadrul fiecărui capitol pe ansamblul bugetului și defalcat și pe fiecare capitol în împartul sunt trei tipuri mari de cheltuieli. Cheltuielile cu salarizarea nu toate capitolele de aici au și cheltuieli cu salarizarea. Transporturile de exemplu sau, sau știu, cultura sau altele nu privesc salarizarea. Poate un pic la instituție de cultură, acolo, sigur. Deci, este ca, ca, ca, ca, de cu, cu uh, salarizarea, este cheltuiala cu investițiile și este cheltuiala la cheltuielile materiale. Aceste trei tipuri mari de cheltuieli se deosebesc în buget și care sunt defalcate pe fiecare capitol în parte. Deci, uh, în momentul de față, o să vă prezentăm o scurtă varianta veniturilor și apoi defalcarea pe cheltuiel, care este partea mai importantă. În momentul de față, însă ca principiu, spun asta la început, sunt capitole care obligatoriu sunt, să zic, ocupate cu, cu bani, pentru că nu pot să nu le asigur cheltuielile. De exemplu, și în primul rând, învățământul, care înseamnă o, o, o, o, un procent de 51-52% din total bugetul orașului. De jumătate din banii publici ai orașului automat se duc la învățământ cu care noi nu, nu, nu jucăm, nu, nu diminuăm, nu majorăm, trebuie să le asigurăm. Există o mică majă în care ne mișcăm cu majorări minori la cheltuielile de întreținere sau reparații sau investiții la școli, dar salarizarea profesorilor și cheltuielile de întreținere curentă, utilități la școli, acestea nu se discută, acestea se asigură. Și jumătate din bugese și acolo imediat. Sunt apoi serviciul de evidență a populației care obligatoriu are o sumă asigurată pentru salarizare și dotări minimale, respectiv întreținere curentă. Poliția comunitară de asemenea. Vreau să spun că aici există o creștere semnificativă anul acesta pentru că practic s-a dublat începând cu ianuarie, luna ianuarie, s-a dublat aproape personal, numărul de personal angajat. Nu s-a dublat, dar a crescut cu 30-40% cu angajați noi angajați, care acum sunt la cursuri de, de specializare, și după care vor intra în activitate peste 3 luni. Asistența socială sunt cheltuieli care sunt obligatorii prin lege și cuantumul lor, în mare parte, este stabilit, deci nu putem face rabat, mare rabat de la cele sume. Cheltuielile autorităților publice sunt iarăși în mare parte cheltuieli cu salarizarea și în mică măsură cheltuieli materiale, nu putem face mari rabaturi de la sumele necesare pentru că nu ai de unde. Dobânzile, am uitat de dobânz, dobânzile și, și plățile care se fac pentru creditele luate sunt calculate și sunt obligatorii, sunt prestabilite deja în contracte, deci nu se discută transportul în comun este un capitol unde se poate discuta mult atât pe partea de, de subvenție pentru că transportul în comun are adică capitolul de transport are trei componente importante. Întreținere străzi cu tot ce înseamnă străzile reparații, dezăpezire, iarna și altele similare e un capitol care e mare consumatoare de bani pentru că oricât și oricând se poate lucra volumul aici este deschis pentru orice, volum, orice sumă, totul e cât poți. Tot acest capitol conține și subvențiile la transport în comun, care sunt obligatorii pentru că nu funcționează un transport în comun fără subvenții, aproape nicăieri. Și mai apare sigur și posibilitatea, nevoia de a investi în transportul în comun și noi am făcut investiții mari în transportul în comun, în anul trecut s-au achiziționat 15 în total 15 autobuze noi, moderne, le vedem, le cunoaștem cu toții, toți sunt mulțumiți de acestea, dar asta înseamnă investiții de la bugetul local sunt luate în leasing, investiția aceasta, cheltuiele cu leasingul, se întinde pe o durată de 3 ani. Anul trecut a fost o primă rată pentru primele 10, plus avansul pentru cele 5 care au venit în decembrie, Anul acesta avem uh, ratele de leasing pentru 15, anul viitor vom avea încă o rată pentru 15 și poate în 2009, parcă, ultimele rate de pentru cele pe cim. care le-am contractat acum în decembrie. Deci aici apare și capitolul de investiții. Uh. După cum vă spuneam, deci dacă noi scădem din bugetul, din totalul veniturilor, care este cât este și este stabilit la o anumită sumă, dacă din totalul veniturilor scădem cheltuielile cu salarizare, unde nu putem face rabat la salarizare și structurile sunt subdimensionate la toate capitolele, deci nici măcar nu poate fi vorba de faptul că se dau salarii mari și se dau salarii peste, sau se dau la, la un număr de personal peste nevoi. Suntem subdimensionați la toate instituțiile unde suntem salarizați, acolo nu putem face rabat. Cheltuile materiale teoretic pot fi mișcate, dar în esență nu pot fi modificate, pentru că nici curent nu consumăm mai mult, nici la primărie, nici în altă parte, nici la școală nu se consumă neapărat cheltuieli, deci utilități în plus. Sunt niște posibilități, se pot face niște reglaje, dar esențial nu schimb în ansamblu valoarea pe buget. Și atunci închiderea se face pe acel capitol de cheltuiel care poate fi sau, dacă nu se poate, nu, poate fi, nu se face. Da? Acela al investițiilor, dezvoltărilor, dotărilor. De aceea spuneam că până la urmă tot bugetul se închide în final pe lista de investiții pe care o aprobăm, în limita sumei rămase din total buget. Deci, cele mai mari discuții, până la urmă, se fac totdeauna pe listele de investiții, care sunt prioritățile din nevoia foarte mare și din ideile și, și lucrările și proiectele multe și mari pe care le putem lista, dar din care putem ataca doar o parte. Tot prin, ca principiu vreau să mai spun că, odată că este bugetul local, da, aici îmi spune doamna Usu, ceea ce... Eu eram mai, mai optimist înainte de a vedea aceste cifre. Eu eram undeva la între 16% și 18% din total buget. Uită că este abia 10% din total buget este suma pe care o putem aloca investițiilor și dezvoltărilor în municipiu. Abia 10%. Da, ca să nu ne speriem prea tare pentru că avem în spate și niște cifre care nu sunt acum prezentate, dar o să le facem, le adunăm acum și mă facem un raport detaliat al activității pe 2006 și de acolo o să rezulte niște lucruri deosebite. Chiar azi am fost într-un cerc unde discutam cu arhitecți și cu investitori și aveam la mine niște grafice făcute de SWAT, de exemplu. Dacă între 2000 și 2004 media investițiilor respectiva autorizațiilor de construcție, a valorii autorizațiilor de construcție, care statistic demonstrează construcțiile începute derulate în perioada respectivă. Este de 10 milioane de euro, media anuală. Între 8, 9, 10, 11, 12 se învârte acolo. Este un singur an în 2001, 2002, par, no, 2003, când este un vârf mai mare, dar media este de, de circa 10 milioane de euro. Atunci, în 2004, valoarea autorizațiilor de construcție a crescut, 2005, scuzați în 2005 a crescut la 32 de milioane de euro, iar în 2006 a fost de 51 de milioane de euro. Deci aici e vorba și de investiții publice și private, deci pe arsamblu municipiului, autorizații emise. Dacă la asta mai adăugăm și două autorizații de construcție care nu apar în statistică, dar sunt tot ale municipiului, însă sunt date de județ. E vorba de uzina de apă, reabilitarea uzinei de apă, dar fiind pe teritoriul odoreului a ieșit din statistica municipiului, respectiv autorizația pentru puțurile de apă și lucrarea de la ISPA pentru reabilitarea puțurilor de apă, care tot este pe, pe extrateritorial și apare la județ, atunci aceste 51 de milioane de euro mai, se mai adaugă încă 10, deci ajungem la peste 60. Este o creștere foarte mare, este o creștere de peste 5 ori a mediei ultimilor 6-7 ani. Din care, în același ritm, nu pot să am acum cifre exacte, dar cam în același ritm a crescut și media investițiilor publice. Deci aici vorbim de tot felul, și publice și private, când am spus aceste cifre, dar este valabil și pentru investițiile strict publice această creștere. Dacă avem abia 10-15% din buget de unde? Din două surse, din trei surse mari. Unul a fost, a fost, au fost sunt investițiile finanțate de la Uniunea Europeană, și aici ați trei mari lucrări, a fost parcul industrial care s-a încheiat, nu mai discutăm și sunt în continuare parcul, pasajul peste calea ferată, respectiv cele patru proiecte mari în cadrul programului ISPA și aici cofinanțarea venită de la Uniunea Europeană este de, a fost în total, deci 26 sunt la ISPA, 4 sunt la parcul industrial și 2,5 la pasaj, deci suntem la 42-43 de milioane de euro de finanțare europeană la aceste trei lucrări, sigur, pe o derulare de 3-4 ani în total. Anul trecut au fost vreo 4-5 milioane euro din aceste surse, sau poate mai mult, o să vedem când o să dăm statisticile. O altă sursă au fost creditele contractate de primărie, pe trei direcții mari, unul pentru lucrările de reparații drumuri, o parte din aceste credite s-au cheltuit pe investiții, altele au fost pe întreținere curente, două capitole separate, E, dar și în, în, în, în investiții să regăsește o parte din, din creditul contractat pe drumuri, e, creditul contractat pentru cofinanțarea pasajului peste calea ferată și creditul contractat pentru cofinanțarea proiectului ISPA. Sunt trei credite mari importante pentru municipiul Satu Mare, din care cea mai mare parte s-a consumat din creditul pentru drumuri. O mică parte pentru pasaj, jumătate aproximativ. Și mai puțin la ISPA, pentru că lucrările derulate până în prezent au fost în mare parte finanțate exclusiv din contribuție UE, dar de acum acolo în schimb, venim noi deja cu contribuția de credit și vom avea nu acesta o, o, o, o utilizare substanțială a creditului de 10 milioane de euro pentru cofinanțarea ISPA. Și una, o, o, o, o, o a treia sursă, mult mai mică, dar totuși s-a simțit puțin anul acesta, mai ales că guvernul a fost foarte danic, având niște venituri suplimentare, la bugetul central, a fost darnic și noi am putut beneficia puțin de donația asta și am primit de la guvern în total 40, cam 1,5 milioane euro pentru cofinanțarea unor lucrări de investiții începute, strada Gorunului, podul Golescu și o parte din cheltuiele de la străzile Rosetti, zona Rosetti. A, o de la guvern. Și a, și la școli, sigur că da. Pe investiții școli s-au mai primit din niște bani sume mai mici, religie. câteva miliarde de lei, deci aproape cam 2 milioane. A, religia, am mers la biserici, mai nu e treaba noastră. A trecut prin buget, într-adevăr, dar eu nu contabilizez, a fost o chestie privată, să zic așa, a bisericilor. E bine că s-a dat, dar pe noi ne interesează publice directe care sunt pentru școli, pentru străzi. Aproximativ 2 milioane de euro s-au dat aceste sume aceste surse. Și este una a treilea, o a treia, sur, o a patra sursă încă, peste bugetul de care discutam, deci peste acei 10% de care discutam, și anume fondul de rulment. Ce înseamnă fond de rulment? Înseamnă banii necheltuiți la sfârșitul anului din bugetul local, nu se mai dau nimănui, nu se returnează nimănui pentru că sunt ai noștri. rămân în contul municipiului și se utilizează în anul următor într-un fond de rulment care poate fi aprobat pentru realizarea de lucrări de, utilitate, de interes public, așa spune legea, ei bine, fondul de rulment anul trecut a fost de aproape 60, 60 de miliarde lei, care pentru care s-a aprobat, în paralel cu bugetul, s-a aprobat o listă de investiții finanțată din această sursă, executată în întregime, iar în acest an este de circa 45 de miliarde de lei. Urmează că odată cu bugetul s-a separat și pentru această, acest fond de rulment o listă. Deci, acel 10% din bugetul local se mai modifică, se mai adaugă, acest fond de rulment, care înseamnă încă 5% aproximativ sau 3%, deci este, este mult, totuși. este mult, totuși. De ce există acest fond de rulment? Dacă s a lucrat perfect peste tot, atunci, teoretic, nu ar trebui să existe fond de rulment, pentru că banii de la buget, veniturile, ar trebui și cheltuite, banii respectivi. Mulți se miră cum există fond de rulment, cum există bani cheltuiți, cel puțin la sume destul de mari într-un buget la sfârșit de an. E bine, există, -un, unul din motivele principale este exact rămânerea în urma anumitor lucrări. Deci suntem în situația în care astăzi, în satul mare, și nu numai în satul mare, din, păca din păcate, e bine, dar totuși are și aspecte negative. E bine că se întâmplă investiții mari, se întâmplă lucrări, capacitatea de prelucrare, capacitatea de lucru, capacitatea de proiectare, de execuție, este rămasă în urmă. Deci dacă am spus că în 2 ani de zile s-a ajuns la un volum de lucrări de construcții implicit și de proiectare de 5-6 ori medie anilor precedenți, această capacitate mare nu este preluată. Nu numai de administrație este foarte greu să preiei, dar nu este preluată nici de capacități de proiectare existente în oraș în zonă, nici de capacități de constructuri existente în zonă, astfel încât o mulțime de lucrări proiectate și cu bani asigurați, ori nu s-au demarat, lucrări de mai mică importanță, dar totuși necesare, reabilitare, de clădiri, de centrale termice, altele care trebuia. Avem o listă întreagă de lucrări mici care, pentru care n am găsit proiectant. N-am realizat anumite lucruri din cauza asta. Inclusiv rămânere în urmă la anumite lucrări mai mari demarate care din cauza dispersiei capacităților constructorilor nu se, nu se realizează. Și rămân banii în buget. Se utilizează anul viitor. Nu e o tragedie, este un fenomen specific acestei perioade, zic eu, și e rău, e bine, așa este. Banii în orice caz nu se pierd. Exclusiv banii care se dau de la guvern să pierd dacă nu se cheltie. Deși anul acesta a fost un an excepțional în care guvernul, ca să nu primească cumva înapoi banii dați odată, că de ea i-au da, ca să nu i în rezerva bugetară și să nu strice indicatorii macroeconomici, a zis, Mai, dacă nu i-ați cheltuit, să-i băgați în fondul de român să rămână la voi. Nu cumva să se întoarcă în contul lor și deja i-au dat că tot rămâneau cu indicatorii ne nearanjați pe, la sfârșit de an. Deci asta este o descriere în ansamblu a, a principiilor care stau la baza întâlnirii bugetului. Am dorit să vi le arătăm. E, și acum trec la câteva cifre și după aceea la prezentarea unor investiții pe care noi le-am preconizat, respectiv să vă răspundem întrebărilor privind conținutul fiecărui capitol dacă doriți și de ce este atât sau nu mai mult sau nu mai puțin. Deci veniturile totale preconizate a se încasa sunt de eu vorbesc în bani vechi, în parcă încă mai bine îmi sună și dumneavoastră. 145, 1 miliard, 1455 de miliarde de lei. Este o creștere față de anul trecut cu, 100, cu 9%. 9%. 9%. Este important de văzut în aceste venituri două surse principale. Are două capitole mari bugetul, sursele veniturile bugetului. Unul este capitolul de transferuri din bugetul central care este clar destinat și cu care de fapt nu ne gospodărim. Îl contabilizăm, îl arătăm în cifre și îl folosim, îl dăm mai departe, iar când nu îl avem noi scandal. Vezi, salariul profesorilor când nu îl primesc vin la primărie și ne dau pe noi în judecată când de fapt bugetul central nu ne asigură. Și trebuie să fim noi interfața între minister și Ministerul Finanțelor în învățământul și între, între profesori. Această sumă este mare, este peste 50%. Și conține două sau trei capitole însemnate. Unul este salarul profesorilor, care este exclusiv asigurat din această, acest transfer, dar care reprezintă, cum am spus, 50% din total venituri, sau aproape 50%. Și să se mai dau niște transferuri e, pentru cheltuieli sociale, e, anumite categorii de cheltuieli sociale. Și în mod excepțional se pot da, dar nu sunt prinse în bugetul inițial niciodată, dar ulterior, cum am primit și anul trecut, la sfârșit de an, am mai primit niște transferuri, tot cu destinație specială. Să sperăm că și anul ăsta vă mai primi. Dar acum, la bugetul inițial, nu contest așa ceva. Deci, e, jumătate din acest venit este... Este transfer de la bugetul de stat cu destinație, cealaltă jumătate este cea cu care noi ne gospodărim de fapt, care sunt veniturile proprii ale municipiului. Aceste venituri proprii le gospodărim noi pentru tot restul problemelor pe care le-am afișat anterior și care de fapt reprezintă jumătate din, din bugetul pe care eu vi l-am arătat de 1455 de miliarde de lei. Acest venit propriu are de asemenea două capitole mari, două surse importante sau mai deosebite. Unul este, este cota, cota de facată din impozitul păvenitul cetățenilor din satul mare. Deci impozitul venit, acel 16% din venitul fiecărui cetățean, este un, este un impozit de stat, dar prin lege obligatoriu cam 80% din acest 81% sau 2% din acest impozit se defalcă pe administrații locale. Din aceasta, 51% anul acesta, nu trecut, a fost 47%, anul acesta, 51% din aceste impozite pe venitul fiecărui cetățean intră direct la administrația locală și constituie unul din cele mai importante și mari venituri ale noastre. Deci cam un sfert din total, jumătate din venituri proprii. Anul acesta aceasta se cifrează la vreo 300, 30, 30, 340 de miliarde de lei și care țintră în mod sigur în fiecare lună, în data de 5 sau 6 luni, Ministerul Finanțelor, prin direcția locală, virează din tot ce a colectat pe satul mare, impozit pe venit, procentul respectivul virează automat, este un excediu foarte sigur, simplu, clar, previzibil pentru veniturile noastre. Cealaltă jumătate din venitul proprii sunt taxele, impozitele de la populație trei taxe, trei impozite mari de la populație pe terenuri, pe imobile și pe autovehicule, tax impozitele de la persoanele juridice, de asemenea două mari, trei mari importante pe terenuri, pe imobile și pe, deci pe clădiri, terenuri, clădiri, respectiv pe autovehicule, și mai sunt pe urmă diferite taxe uh, altele, taxa pe autorizații de construcții, taxe notare nu le și sunt foarte multe, care sunt... Uh, uh, în funcție de, deci se plătesc de cetățeni sau de persoane juridice, dar pe concrete anumite acțiuni sau pe anumite solicitări. Din totalul veniturilor mai este important de menționat pentru că aici este și un impact important și vreau să precizez. Pentru că vrând nevrând, scuzați-mă, dar eu fac și conferință de presă acum pentru că dezbatere publică sunt trei cetățeni aici care ne-au onorat cu prezența și le mulțumesc, în rest avem cu cine să dezbatem, cu ei o să dezbatem, cu presa prezentăm. Și mă, mă folosesc de acest moment. Deci, și este important de reținut. Cetățenii vin și spun, suntem plătitori de impozite, avem pretenția la serviciile pe care legea și starea și sistemul ne, ne, ne vă obligă să-l aveți. Așa este. Până aici este dreptatea cetățeanului. Pe de altă parte, există și o altă dreptate. Toate pretențiile noastre pot fi la limita efortului pe care îl facem. Și vă dau un singur exemplu. Total venituri de la persoanele fizice și juridice pe care le încasăm la autovehicule, impozite pe autovehicule. Anul acesta a crescut mult. Anul trecut a fost, o să vedem și anul trecut. Mijloacele de, Mi de transport. Vor fi, 2. sunt previza, previzionate la suma de uh, în 2007, uh, în 2006 a fost uh, 119 11, milioane. 11, 11. Un, nu, nu se poate. Uh. Anul trecut a fost... 11 miliarde. 11 miliarde? Da, și urmează să pe total, da. 11 miliarde. Dar și persoane fizice și juridice. Este, este da. Și asta mă surprinde. eu știam o cifră de vreo trei ori mai mare. Deci, anul trecut s-au încasat pe total impozite autovehicule 11 miliarde de lei. 11 miliarde de lei. Nu repar capital, nici o stradă. Mai mai cât de cât mai bună în satul mare, cu, cu toate taxele, impozitele colectate pe autovehicule. Nu vorbim de taxa pe drumuri naționale și altele care nu s ale noastre și nu avem nici o tangență cu ele. Anul acesta, din cauza majorărilor substanțiale la această taxă, date prin lege, se preconizează să se încasa 37 de miliarde. Din 37 poți face 2 sau trei străzi deja, reparate capital. Deci, Vedeți conflictul nostru mare, conflictul existent, obligatoriu, între cel care plătește și are pretenția și cel care trebuie să execute din banii respectivi. Adică nu poți, nu poți mânca de zeci ori mai mult din, din, din, din, dintr-o singură pâine. Poți mânca o pâine, nu poți mânca zece pâini. Deci este o, este o presiune foarte mare din cauza asta. Valabil și la problema locuințelor sau a terenurilor. Impozitele total impozit de, de, pe terenuri și clădiri de la populație. Sunt cumulate, cu Sunt cumulate cu persoane juridice. Deci total impozit încasat anul trecut pe total clădiri persoane fizice și juridice, 120. acele 2-3 milioane de lei pe care în medie le protejește o familie în satul mare, plus 1% din valoarea contabilă a clădirilor înregistrate la toate persoane juridice, au totalizat uh, 120. 120 de miliarde de lei. Anul acesta se preconizează a crește la 145 de miliarde de lei. Pare o sumă mare, dar până la urmă este abia 10% din, din, din total buget. Abia 10% din total venitul. Sunt toate impozitele pe, pe imobile în satul mare, care este un impozit principal și important al, al plătit de cetățeni și de persoane juridice. Deci, de asemenea, ajungem în acea situație. Din toate impozitele și veniturile noastre, multe pe care zicem noi că le plătim, sunt multe. Într-adevăr, când plătești orice bani cheltuite e mult, când punem dincolo la nevoile care apar, ele sunt foarte puține. Numai salariile profesorilor fac 500 de miliarde de lei. Sau 600 de miliarde de lei anul acesta. Și nu se bătiți bine și nu-ți mulțumiți, în mod justificat nu-ți mulțumiți, și totuși consumă 600 de miliarde de lei. Toate impozitele și taxele pe care le adunăm noi municipiul municipiu Mar, din toate sursele posibile, nu fac cât suma asta. Deci această balanță este una foarte, foarte grea de făcut, mai ales când această balanță o pui pe teren, afară, pe stradă. Când cetățeanul are pretenția să se facă și nu se face, sunt întrebat, de ce nu se face al treilea pod odată? De ce nu avem sală polivalentă sau măcar piscină și încă nu știu câte terenuri de sport puse la punct? De ce nu dăm bani la Olimpia și de ce nu punem la punct stadionul? Chiar am avut o discuție de tema stadionului înainte de a veni aici de ce nu avem bazine de, de not la cel puțin jumătate din școlile din oraș ca trebuie în sunt Oraș în Europa care acest lucru este absolut normal e, și de ce nu mai avem încă nu știu câte lucruri nu vor ne, vorbim de starea străzilor și de, de alte dotări și de alte lucruri care ar fi necesare în oraș v-am spus e, câteva cifre din care se pot trage concluzii e, ceea ce noi facem și trebuie să facem și este o răspundere mare și a Consiliului și a, până la urmă, comunității care acceptă sau nu acceptă acest lucru. Pentru că dacă nu se acceptă o hotărâre, o gândire de perspectiva administrației, până la urmă, de, de către mass media locală, de, de, de, de opinia publică locală, atunci acel lucru oricum se va opri, nu se va continua. Nici un primar sau un Consiliu nu poate fi încăpățânați să lucreze împotriva a ceea ce se acceptă în, în, în comunitatea locală. Dacă s-a acceptat să se ia credite și să se facă astăzi de 6-8 ori mai mult decât media anilor precedenți, de 6-8 ori mai mult decât capacitatea momentană financiară din, din taxe și impozite locale, atunci acest lucru, în schimb, trebuie să fie de, de perspectivă, astfel încât efortul financiar ulterior care va fi făcut timp de 10-15 ani de municipalitate în a plăti înapoi acești bani, deci aceste efecte să fie resimțite atunci astfel încât cheltuiala efectuată la momentul respectiv să poată fi justificată prin efectul moștenit, efectul pozitiv moștenit anterior, prin care, de fapt, l-ai degrevat de o cheltuială obligatorie atunci în contul unei dobânzi plătite sau unei, unei rambursări plătite atunci. Pentru anul care vine, avem uh, în uh, în uh, dăm lista, în iar perspectivă, iarăși nu voi intra în detaliu, doar principial, e, Lista de studii plătite din bugetul local, o listă de studii, o listă de dotări necesare e, pentru diferite activități, o listă de lucrări de investiții în continuare sau noi. Avem o listă de investiții în continuare pe care o plătim din rezerva bugetară, avem cele două lucrări mari de investiții care se continuă și cofinanțarea se asigură din credite bugetare, din credite, nu de bugetare, din credite bancare, pasajul peste calea ferată și programul ISPA și avem o listă de lucrări care sunt continuate, respectiv pornite, inițiate anul acesta, din creditul disponibil pentru reparații drumuri. Aceste patru mari surse de finanțare și aceste patru Acțiuni sau liste de investițiile avem pe în buget. Concret, fizic, ce înseamnă acestea? Pasajul are toate șansele, trebuie să se termine anul viitor, termenul este de septembrie anul viitor, se va termina anul viitor, se va închide această lucrare. Programul ISPA la cele patru, toate cele patru programe mari, proiecte mari din cadrul acestui program, reabilitarea stației de apă, reabilitarea puțurilor și a conductei magistrale de apă brută, reabilitarea stației de purare, respectiv schimbarea reabilitarea unor magistrale de canalizare și a stațiilor de compare de pe raza municipiului Satul Mare, toate acestea sunt în linie dreaptă, se lucrează la ele sau sunt licitate, contractate și în curs de demarare. A fost cel mai greu sau cel mai important moment, anul acesta a fost cel mai greu și cel mai important în derularea acestui program foarte amplu pentru că procedurile și, și contractarea, licitarea, contractarea, te, de, proiectul tehnic necesar, toate acestea sunt foarte etape. Deci, practic, anul acesta se va lucra numai. Sperăm și bine. Cu mari deranjuri. Primul mare deranjul va fi că peste o săptămână o să facem un anunț frumos în micro-16 pentru a se ridica câteva sute de garaje care sunt pe canalele care urmează să fie schimbate. Nu o să se bucure cei din micro-16, dar puteau să, deci puteau să se aștepte la acest lucru după ce în micro-14 deja am demarat această acțiune. Va fi cu mari inconveniente pentru că se va lucra pe străzi. Sunt câteva străzi mari care vor fi săpate pentru a schimba canalizarea. În micro-16 câteva pe Vasile Lucaciu, care va fi un deranj imens, vrem nu vrem, e, și mai sunt alte câteva nu le știri acum. Totodată, paralel cu aceasta și, și, și paralel și cu noi, e bine, dar e un deranj imens și distrigazul se apucă să schimbe pe 30 de străzi rețelele învechite. Este un în gazul care vine și vrea să respecte strict, foarte strict normativele, are rețele învechite, vine și le schimbă. Dă și banii necesari, iar noi suportăm, până la urmă, această nevoie prin deranjul pe care ne-l procură. Încercăm? Nu încercăm. Punem de acord, suntem puși de acord în a face un program coerent, canalizare, gaz, reparații străzi. Vom demara din creditele bugetare, din creditele bancare pentru reparații străzi. Vom demara patru lucrări mari, dacă le aprobă Consiliul, care nu se vor finaliza integral anul acesta, decât una, sperăm să o finalizăm, celelalte vor fi pe parcursul a doi ani, inclusiv pentru că va necesita și alte finanțări, odoreului cu străzile adiacente, care înseamnă canalizare, rețea apă, extindere pe patru benzi, trotuare și patru străzi adiacente modernizate complet cu canalizare, rețea de apă și tot ce înseamnă. La o lucrare cea mai amplă și care sperăm să se finalizeze deodată cu pasajul, creind o, o, o redimensionare, o recondiționare totală a acelei zone. Dacă la asta mai adăugăm și șansa reală ca undeva în primăvară, în vară să se apuce de lucru și la realizarea unei, unei, unui depozit de deșeu regional. Licitația este, este demarată și, și sunt șanse și obligatoriu trebuie să se încheie contracte de proiectare execuție în scurt timp. Atunci va fi foarte clară și certă și închiderea în termen de nu știu cât, dar într-un termen previzibil a gropii de gunoi și amenajarea lui, ecologizarea lui tot din bani de la, de la acest proiect astfel încât acea zonă într-o perspectivă de 2-3 ani va va fi probabil una din cele mai, cele mai frumoase și, și elevate din, din municipiu. Se va demara această licitație, avem documentațiile puse la dispoziție, deja această licitație o să o scoatem imediat după aprobarea proiectului proiect bugetului, undeva la sfârșitul lunii ianuarie, începutului februarie, astfel încât să sperăm că licitația va decurge normal și atunci avem contract de execuție pe la, în luna martie și să apucă de lucru cu șanse de a termina în toamnă. Avem o altă mare lucrare importantă, reabilitarea drumului Păuleștiului cu rețele de gaz, canalizare, apă schimbate, lărgire la patru benzi, inclusiv cu trei străzi adiacente de pământ care vor fi tot așa modernizate complet. Această documentație o să o primim după spusele proiectanților pes, în februarie, lui februarie și atunci vom fi capalii să scoatem la licitație. E, vom scoate la licitație undeva în aprilie-mai, sperăm noi. E, reabilitarea, construirea Drumului și alimentarea cu apă potabilă a e, cartierului Sătmărel, de la capătul, deci practic de la apa de la intersecția cu Ferăstrău, deci drumul Croșca, intersecția cu Ferăstrău, de unde s-a terminat drumul bun, e, până în mijlocul cartierului Sătmărel, cu extinderea rețelei de apă și cu un proiect tehnic pentru realizarea unei mini-stații mini -stații de purare care nu se va realiza momentul de față pentru că nu am canalizare acolo, dar va crea condițiile tehnice pentru a se demara mai târziu inclusiv canalizarea acelui, acelui cartier. Nu îl vom lega, după discuțiile cu proiectanții, am rămas la concluzia că nu îl vom lega la canalizarea orașului, este un cost imens și inutil, ci sunt module mici de tratare apei care sunt aplicabile la localități cu câteva sute de locuitori, câteva mii de locuitori care se fac în toate comunele și este mult mai ieftin și mai practic să instalăm așa ceva în momentul când va fi uh, necesar. Și o a patra categorie mare de lucrări este strada sunt străzile zona draga dolobanților, uh, macului, nu macului. Ce sunt? Azi? Sunt 3-4 străzi în uh, zona uh, străzile de pământ din zona Dorobanților, legătura între Aurel cu între, între Lucian Blaga și Loșca și Zefirului. Care au proiectele de execuție finalizate și care înseamnă o reabilitare completă, totală, modernizarea acelei zone. Sunt 4-5 străzi de o importanță foarte mare, mai ales dorobanților, care poate face o legătură extraordinar de utilă între capătul străzii Loșca și Lucian Blaga, pe de o parte, pe de altă parte, recrează posibilitatea exploatării unor terenuri întinse acolo în zonă, care până acum erau e, afară din oraș și nu prezentau interes atât de mare. Se continuă lucrările la Podul Golescu, se continuă lucrările la Transilvania, respectiv extinderea spre Mircea și el Bătrân, care anul trecut nu s-a mai continuat, se continuă coposul, se finalizează aceste lucrări și e, în măsura capacităților financiare vom vedea ce alte străzi vor mai fi atacate pe reparații mai mici, reabilitări asfalt de asfalt sau, sau străzi de pământ. O bună parte din structura de, de asfaltică a străzilor va fi introdusă într-un într contract de concesiune pentru reparații, întreținere curentă și preventivă a străzilor pe care urmează să o licităm în cursul lunii februarie. Este o listă de studii pe care o să o prezinte colegul, este o listă de dotări, în principal în tehnică de calcul, necesară pentru o serie de acțiuni pe care le-am demarat în acest an și le continuă anul viitor, privind implementarea sistemului GIS la nivelul municipiului Satul Mare. Un lucru foarte rămas în urmă, pe care alte orașe le-au de mult. noi nu s-a ocupat nimeni de treaba asta, de... Implementarea unor, unor programe și de, de informatizare demarate anul trecut, informatizarea SEIP-ului, a Politicii Comunitare și mai departe. Sunt câteva lucrări mai deosebite, care, sigur, cu ele ne jucăm, le amânăm, nu le amânăm, rămâne de văzut în funcție de bani, cum este crearea unui centru de creație artistică acolo în zona Strandului, în acea clădire care pare o chestie... Toată lumea este de acord că trebuie și frumoasă, dar când pui la o lată cu alte necazuri, zici că partea asta nu e importantă, discutabil, dar eu cred că merită un astfel de efort. Nu putem să ne limităm numai la gropile de pe stăzi dacă nu investim în alte acțiuni și de natură culturală, spirituală. Atunci, oricum, rămânem în urmă. Și uh, sunt și câteva acțiuni de... Uh, Urbanistice, importante, sigur, două din ele cele mai importante sunt uh, demararea reactualizării unui plan urbanistic general al orașului, care este o lucrare amplă în timp, se întinde pe 2, un an, doi, probabil, dar este necesar acest lucru. Planul urbanistic al orașului este unul din 92 făcut și re reaprobat în 95-96 și care astăzi nu mai corespunde unor tendințe clare care se, se, se demonstrează în oraș și trebuie actualizat. Uh, și uh, avem uh, și vom foarte de curând, după aprobarea bugetului, proiectarea, studiul de fezabilitate deocamdată al unui nou pot peste Someș, altul decât centura de ocolire a orașului, în zona strandului legătura cu independenței, pod da absolut obligatoriu pentru descongestionarea traficului interior din oraș, pentru care nu există, momentul de față, nicio, nicio acțiune de finanțare, mă refer la realizarea lui, este o problemă pentru viitor, dar... Primul pas pe care noi obligatoriu facem acum este acela de a avea studiu de fezabilitate. Și asta este o lucrare de câteva miliarde de lei, deci nu sunt lucruri ieftine. E o lucrare amplă. E, facem și câteva chestii mai de finețe și, și necesare în oraș. Unul din acestea ar fi, de exemplu, reabilitarea, adică refac sau, sau. Da, reabilitarea fațadei de la Casa Albă. O lucrare pe care am vrut să facem acum 2 ani, anul trecut. O facem anul acesta. Centrul, nou, centrul vechi este într-o reabilitare foarte sănătoasă, mulțumită proprietarilor, noilor proprietari privați care au acele case. Casa Albă este o proprietate parțială a orașului, parțială a locatorilor de acolo, dar fiind de o monument de arhitectură și fiind de o delicatețe mai deosebită, nu nu poți și nu se poate miza pe capacitatea financiară a locatarilor ca să refacă o astfel de fațadă și e și păcat să o lași acolo după ce restul clădirilor încep să se înfrumusețeze fiecare. Și mai trebuie de menționat ca un capitol mare, fără să mai detaliem în detaliu școlile. În satul mare s-a investit foarte mult în școli, mult peste media altor orașe. Școlile noastre sunt într-o stare bună față de restauranților, mult mai bună în multe stații Stăm bine cu școlile, s-au și cheltuit multe școli și continuăm să cheltuim multe școli. Este o listă întreagă de, de lucrări, investiții sau cu o finanță, pentru că și școlile, cu o descentralizare puternică, inițiată și pornită din satul mare, vreau să vă spun acest lucru, și domnul Soschi este unul din managerii acestui proces, satul mare stă poate cel mai bine în țară, din punct de vedere a descentralizării finanțării școlilor, dar rezultatele sunt foarte bune. După 2 ani, de 3 ani de discuții, certuri, chinuri cu managerii școlilor, astăzi avem manageri de școli în satul Mar. Acest lucru se resimte și prin faptul, ne fac ei probleme mari acum, pentru că sunt câteva zeci de proiecte inițiate de director de școli, care toți vin și ne dau lista la și ne cer cofinanțări sau, ce puțin, într-o perspectivă, ne cer o finanță. Este foarte bine pentru noi, e greu, pentru că nu poți să sari în fiecare lună să mai găsești miliarde de cofinanțare, dar este o, este o mișcare și, și o generare de, de proiecte și de interes pentru finanțași cu foarte mare. Anul viitor se va finaliza o sală de sport de 300 de locuri pe Cloșca. Nu este finanțarea municipiului decât parțială, dar este important pentru noi, ea va fi proprietatea municipiului. Anul viitor, adică viitor, acum vorbim de anul acesta, S-a cuprins în planul de finanțare a reabilitare a unei bloc Anele, adică a unui bloc care va, se va transforma în locuințe anele pe Cloșca 76. Uh, intenționăm să inițiem și să finalizăm, adică să demarăm acel, acea, acea construcție de, de bloc, locuințe de care am discutat ieri, uh, prin ANL sau printr-un printr -un, uh, parteneriat cu, cu o firmă de investiții imobiliare. Acestea sunt parțial investiții proprii, pentru că ele sunt generate doar și în măsura utilităților ne băgăm noi în aceste investiții. Celelalte vor fi investiții private sau publice de la stat, dar, dar importante pentru municipiu. În linii mari acestea sunt, în detalii sunt foarte multe. Cred că m-am băgat prea mult în detalii, poate pentru o discuție de principiu sau o prezentare de principiu. Dar cu cât intrăm în fiecare detaliu, cu cât găsim mai multe teme de discuție, așa că eu dau cuvântul colegilor sau celor care sunt aici prezenți în sală să vedem temele și problemele dezbaterii privind bugetul local. în această listă și încep cu capitolul 5.5. Că capitolele precedente, cum am zis și lor ultima, sunt niște venituri și perioare care nu se poate de varia. Este vorba de care e întopărântul de spătite pentru locatorie publică și de semnul. Uh, este o sumă relativ mare. Este punctele, cum punct care Acea parte a succesului care stă la poziția liberă a oranțului, este vorba de 10 până la 25% din această sumă, care încă nu este prea mare, dar aici, din care acelui avut atenție, să nu fie prea mare. Că dacă o să fie prea mare, probabil o să rămână această tensiță de a al succesului de 9% din am trecut până anul precedent. Dar, să nu fie cumva să rângi posibilitatea administrației au lucrat de 15 ani, de, de, exact. de a lucra, de a demarat noi, este noi. Este important ca să fie bine că s-au făcut aceste lucrări din într dar aici ar trebui să fim foarte atenti ca să se păstrăgă un echilibru sănătoși. Nu cumva administrațiile locale, din viitor, să ajungă în put, uh, situația să nu mai poate să facă nimic. Unde este limita sănătoasă, este o artă. Să, să, să, să licești nu se știe care o să fie venitului de un echilibru peste 10 ani. Tot aici, Voresc să menționez că din aceste împrumuturi, probabil, intră aici și timpul autobuzelor. Nu știu dacă sunt aici sau nu. Da, cheltuie. De tot. Unde sunt? La transport. Ale nu s-au mai cheltuit. Deci aici sunt numai împrumuturile uh, de bancare, deci, uh, practic, uh, străbile reparate. Acum, știu dacă este au mai cheltuit. Stăți și pasaj. Da. Deci aici. Uh, eu, personal, am problema în uh, perioade de garanție care, în momentan, este de 2 ani, dar în jumături de cinci de ani. Și aici, cumva, este o, o, o, o desincronizare foarte mare. Adică, peste 2 ani, reparația acestor drumuri uh, a trebui suportat tot de la fierturile, care uh, va genera încă postul sublimitare. Nu vreau să intru acum în o discuție, dar calitatea acestor lucrări până acum n-au fost foarte bune. Ar trebui a avut grijă și mai mult pentru că se lucrează din uh, într la calitatea acestor lucrări. Eu cred că s-a făcut o experiență în 2006 și te baza aceste experiențe se va lua măsuri pentru a-l situația. Trebuia făcut așa de experiență, în mod sigur, ca că toată lumea funcționează, lumea funcționează în modul în care facem ceva mai și și mai încercăm să reglăm și să facem și mai bine, dar aici ar trebui avut o atenție mai mare. La învățămâni, capitolul 65, căreștea de capital investiții, suma asta mi se pare prea puțină. S-a da, completat cu acele sume care vin din alte resurse uh, și care nu intră în buget, dar uh, tot în școli uh, sunt folosite construcții de, de sără de sport, uh, probabil și construcții de piscină uh, acoperită. Am înțeles că este de și un astfel de program la nivel național. Poate, în această perspectivă, nu este o sumă chiar atât de mică. Uh, la capitolul 67 suma pentru lucrări de interținere sunt de sfor, 3 milioane lei în noi este o sumă foarte mare. Întrebarea mea este dacă această sumă este mai mare decât în 2006? Mai mică sau în acelație? Mm. Acolo se începea pe 25. Nu avea creșterea de la cultură de la de asta e la aceea, la cultură, sau în cadrul de este o creștere de 11% față de anul trecut. Deci, înseamnă o creștere modestă, de fapt. Ce răsă care ce se dezvoltă, ce obiective noi diferențe sau ce... ce deci, ce, ce ca să, aici parte. cred că trebuie să explicăm ceva, pentru că nu, nu, nu e... Și pentru noi a fost o diferență. Anul trecut s-a intervenit în buget prin structurile aprobate de Ministerul Finanței, într-un mod așa mai curios. Și e, zonele, așa zisele zone vezi, ceea ce noi consideram zone vezi înainte, sau servicii de întreținere a domeniului public zone vezi, s-a defalcat în două. Deci parcurile, s-a spus... Prin Ministerul Finanțelor. De ce? Eu am o idee, po mai mult după motive politice, probabil ca să se spună, domnule, cât investim în cultură, în administrații locale. Deci sunt orașe care în cultură nu prea investesc pentru că n am instituții cum avem noi, nu, nu apare cultura decât cu sume mici. Atunci a spus domnul Deștepnec, că da, de întreținerea parcurilor, zonelor de agrement, a, aleilor, a nu știu ce povești, de ce nu este o chestiune culturală, că este una estetică, este una nu știu de care. Și atunci a trecut întreținerea parcurilor și, și în general, tot ce înseamnă. Parc și, și flori și, și zonă verde la capitolul cultură și alea se regăsesc acolo. Zonele verzi înseamnă, de fapt, igienizare, zone verzi. Noi, la acest capitol, în primul și primul rând, tratăm zonele, nu parcurile, nu altele, acele zone verzi care trebuie, pe de o parte, curățate, igienizate, salubrizate permanent, de, de altă parte, avem lucrări cum am avut și în micro-14, a trebuit să intrăm, dacă am vrut să facem ceva bun, a trebuit să intrăm, să radem, să transportăm metri cubi de, de teren, să nivelăm metri cubi de teren, adică suprafețe imense de teren, să plantăm iarbă, pe suprafețe mari de teren, să schimbăm vegetație, veche pe metri cubi de teren, pe metri pătrați de teren, foarte mult. Avem de transportat și de salubrizat gropile de gunoi din zona cubic și altele și altele, de, sunt lucrări nu aceste întreținere ale parcurilor sunt lucrări masive care pot fi dimensionate și la de dublu atât. atât. Dacă am vrea să facem tot ce ar fi de făcut în domeniul ăsta, ar putea lucra și la de două, trei ori atât, dacă am avea, în primul rând, de financiară. Și una umană, până la urmă, dar în primul rând financiară. Deci este o evaluare necesară pentru a se putea întreține în condiții corespunzătoare și de a putea face anumite lucrări de amenajare, de amenajare a acelor zone care nu sunt parcuri, nu sunt asfaltate, nu sunt trotuare, nu sunt parcări, sunt zonele vezi din cartiere și zonele vezi netratate din municipiu. Suma este orientativă și ea se defacă pe lucrări concrete în funcție de, de ce lucrări sunt iminente, necesare și altele noi care pot fi și trebuie demarate. În anul acesta, în principal, vrem să ne ocupăm de lacul Cubic din zona Barițiu, care este o problemă extraordinară și care este și din mere financiară o problemă mare, apăsătoare, pentru anul care începe. Încă experiența pozitivă în preținerii fații de la diferite firme de a alte parcuri? Păi toate parcurile le-am licitat. Deci noi de acum am... Deci toate parcurile, practic, sunt licitate. Deci nu avem parcuri care să nu fie licitate în acest sistem. Și avem un contract pe trei ani de zile care va expira anul acesta sau anul viitor, anul viitor în 2008 în, în iulie. Iulie va expira contractul încheiat cu aceste firme. Anul viitor în iulie va trebui, sau până atunci va trebui să stabilim regulile și modul în care continuăm această chestiune. Așa, venit cu o simplă explicație privind, privind încărcarea bugetului cu dobânzi. Într-adevăr, această problemă este una reală, deci trebuie să, fie, trebuie să, să se aibă grijă, da. Oarecum are grijă legislația sau legea de noi, există legea datoriei publice și există și legea finanțelor publice, în ambele se stipulează clar, datoria, îndatorarea publică, gradul de datorare publică a administrației locale, însemnând rambursări, credite, dobânzi, comisioane, altele, tot ce este atașat unor credite, poate să ajungă la maximum 20% din, din veniturile proprii. Deci de nu te lasă legea mai mult. Până anul trecut. Până anul trecut. trecut. Acum, după lungi dezbateri, pentru că primarii și toată lumea vroia și Ministerul Finanței se gândea, s-a ajuns anul de anul acesta prin noua lege, ne permite până la 30%. Nu vom ajunge la 30% pentru că este mult. Și 20% este mult. Părerea mea ca primar. Alții o să zic că nu, ne trebuie și 50% că... Eu, eu, părerea mea personală și am tot insistat și am avut chiar discuții nu conflictuale, dar antagoniste cu alți primari, am spus și am fost întrebat și eu că, domnule, susținem și să mergem înainte cu ridicarea pragului la 30%. Eu am spus se poate, dar după părerea mea și 20% este ar fi suficient. Deci noi, municipiul Satul Mare, care cred că suntem oarecum unul mediocru și, me și suntem un fel de model pentru o anumită situație. Deci ca și venit și capacități, suntem un model de, de, de structură administrativă în România, foarte apropiată de majoritatea orașelor. Deci putem să ne considerăm din acest punct Putem să luăm modelul structurii bugetului satul mare pentru a face extrapolări și concluzii și 20% este la limita posibilităților, pentru că altfel îți ia bani de la alte dezvoltări. Nu poți să plătești numai rambursări pentru lucrări efectuate acum, pentru că și anul viitor și peste 25 ani am nevoie de, de, de investiții, Odată dacă eu m-am acoperit, capacitatea mea disponibilă am acoperit exclusiv cu rambursări, nu poți să fac alți pași mai înainte. Na deci noi nu suntem, toate creditele luate de noi pentru ISPA, mai mult, Că, aprobarea, deci luarea unor credite de către administrația locală, trebuie să treacă printr-un filtru foarte puternic, acela al unei comisii a Ministerului de Finanțe. Deci noi nu putem. Banca ne dă bani. Toată lumea ne dă bani. Nu e problemă. Oricine ne dă oricâți bani acum, că s-au deschis către administrații locale, fără garanții, pentru garanția ai bugetul. Da. Există o comisie a Ministerului Finanțelor care urmărește gradul de datorare publică. Deci noi trebuie să mergem cu, nu vă spun că în anul 2004 când am luat creditele, din cauza asta am întârziat un an de exemplu cu demararea lucrărilor astăzi, pentru că un an de zile ne-a ținut până am putut obține creditul pe diferite variante, pentru că nu l-am făcut în prima jumătate de an în 2004 și din 1 ianuarie a venit o lege care ne-a băgat în această comisie, care încă nu exista, a trebuit să așteptăm 4 luni până s-a înființat comisia Probabil și la sugestia noastră că doi parlamentari satmăreni care sunt ambii membri în Comisia de Finanțe a Parlamentului au insistat la Ministerul Finanțelor că suntem deja în martie și din ianuarie nu, pot, nu se pot lua credite de, de municipalități și voi încă n-ați înființat Comisia și am făcut trei mari dosari, unul după altul, ca să obținem cele trei mari credite de care discutam anterior. Dar toate acestea ne duc cu, cu gradul maxim de îndatorare, cu vârful de îndatorare al municipiului care pe vreo 2 ani de zile după care iarăși descrește în perspectivă, este la 18%. Deci ajungem până la 1% timp de 2 ani, în funcție de cum vom folosi creditele, bineînțeles. Era evaluat pe 2008-2009, probabil se va întinde mai târziu, în 2010 2011. În condițiile în care pentru, pentru creditul de la ISPA, care este de 10 milioane de euro, există o sursă sigură, clară, și anume redevența de la apă. Acea redevență de la apă s-a majorat prețul apei la satul mare și în aceste condiții prețul apei la satul mare este ieftin față de alte orașe din România. S-a majorat cu vreo 30-40% acu' un an și ceva, majorare care nu prevedea, nu, nu pentru salariile directorului și alții, ci pentru redevență. A fost o, o 30% redevență în prețul apei. Plătim 30% redevență în prețul apei, în satul mare. Dar acea redevență se vașă la bugetul local și nu se consumă, se duce într-un cont deschis în mod special pentru a colecta acești bani, în acel cont se mai vaștă și profitul eventual, dacă realizează la Paseru, se mai bagă și amortizmentele aferente bunurilor pe care le are Paseru, uh, și și dividendele, și dividendele care ne-au provenit de la Paseru dacă ar fi să fie, toți acești bani care provin din serviciul de apă, toți acești bani, deci uh, intră în acest fond MRD unde se stochează. Avem acum nu știu câte zeci de miliarde acolo, pentru că n-am consumat încă credit și deci n-am început rambursarea. Acest cont funcționează până la rambursarea finală a creditului peste 20 de ani. Deci pentru, pentru cele 10 milioane de euro, chiar dacă ne-a băgat în gradul de îndatorare cu 7-8%, sursa există, deci am putea să o ștergem dacă am vrea, pentru că nu influențează. Veniturile există, cheltuiala există. Deci asta este, doar cifrele există acolo și gradul de îndatorare urcă la 18% la un moment dat sau la 15-12%, dar de fapt. Din care 6-7% au sursa asigurată și nu ne deranjează. Am putea chiar să scoatem din buget complet acest sistem. Deci rămânem cu un grad de îndatorare între 10 și 15% din bugetul local, care este absolut acceptabil și nu creează niciun fel de probleme nici anul, nici peste 5, 7, 8 ani. Mai mult, chiar și foarte probabil, dacă va aproba în acest sens, va trebui să mai luăm niște credite, nu mari, dar ca să terminăm, aceste patru lucrări mari de care am zis, acestea nu vor mai avea acoperire integrală din creditul pe care l-am luat. Avem cam 300 de miliarde de lei disponibil din creditul luat, și total lucrări va fi de 450 aproximativ. Deci noi, anul viitor, dacă luăm această decizie, va trebui să mai luăm acest credit suplimentar, care ne va încărca cu una, două procente în plus. Nu va fi o tragedie, dar va reuși finalizarea a patru lucrări mari de investiții. După care, sigur că mai rămâne de, mai există și alte mijloace. Avem un credit mai scump, mai prost. A angajat pentru că a fost într-o perioadă alta, inițială, când altfel se discuta de, cu consiliile locale și altfel, erau și, și, și creditele în valută, în, în euro, de la Raiffeisen pentru cofinanțarea pasajului, pe care îl folosim acum pentru pasaj. Anul viitor, în septembrie, plătim, consumăm toți banii și intrăm într-o rambursare destul de rapidă și destul de mare. Putem contracta credit de refinanțare în condiții mai avantajoase, ca să plătim banca Raiffeisen și să ne întindem cu un credit mai avantajos, care și, a, și acela poate să reducă cu un procent, de exemplu, gradul de îndatorare. Prin, pur și simplu prin, prin angajarea în credit de refinanțare mai avantajos. Astăzi sunt credite mai avantajoase decât cum a fost acut 3-4 ani contractul cu Ralfaizer. Deci acestea sunt mijloace care ne stau la îndemână. Deci din punct de vedere al îndatorării municipiului nu există niciun pericol, nici dacă avea, am vrea, n-am putea că nu ne lasă legea, dar nici nu suntem în faza în care nici măcar n-am forțat, nici pe departe n-am forțat limitele legale aprobate. Dacă ne-am duce până la 30% și am aprobat prin absurd o îndatorare până la 30% cât ne permite legea, ar, am putea angaja acum o uh, um, um, um, de miliarde de lei credit, poate. Ceea ce nu, nu, nici nu putem cheltui, să fim sinceri, nu putem cheltui atâția bani în condiții normale pentru că nu avem capacități. Nu că n-am avea de făcut un poți că încă nu știu ce sală polivalentă să angajăm o mie de miliarde, dar uh, n-am putea, n-am avea capacitate să derulăm astfel de investiții în momentul de față chiar aici, mi întâmplă, întrebarea că există o viziune dacă nu pot să formulez pentru un stran sau pentru o piscina cuperită sau să amă bolivare, că sunt niște eh, lucruri care lipsesc în acest oraș și care a ridicat foarte mult eh, confortul ce putește. E, cu strandul, discuția e foarte veche și lungă și suntem într-un blocaj juridic, din păcate, pe care, la da, la da la și pe care, dar unde trebuie să intervenim pentru că nu putem lăsa așa, în primul rând pentru apa termală, deci chiar dacă nu va fi o zonă de agrement mare și cu, cu dotări deosebite pentru piscină și altele, cum ne-am gândit noi că s-ar putea face și, și pe bani privați, că apa termală trebuie să o reabilităm cumva pentru consumul, pentru uzul celor care au nevoie de apă termală, în principal. Nu neapărat centru-loc de distracție, dar pentru cei care au nevoie de apă termală. Și cu bani mulți, dar totuși cu o investiție mai mică, probabil că ne vom apuca noi, pentru că partea de, de ștante termală este clară juridic. Restul terenului nu sunt clare și nici nu putem, se pare nici nu se prea rezolvă în timp asta, că nu, nu putem să intrăm. Există intenții intenții de a realiza astfel de zone de agrement cu dotări cu apă, aquaparcul și așa ceva, de către investitori privati și foarte probabil, noi am și drumat, pentru că sunt terenuri destul de mari și în proprietate privată, spre zona Noroieni, unde noi am fi foarte bucuroși să vedem pe oricine, orice investitor să vină și să facă acolo zone de, de, de agrement cu, cu apă și, și probabil că vor fi, deși nu este nimic concret asta și dar, dar aceasta este o idee absolut viabilă și eu cred că va ține și anul acesta se pare că se va finaliza cel puțin prin niște intenții concrete. De asemenea, există în momentul de față un program demarat de guvern de Ministerul Transportului și Lucrărilor Publice pentru realizarea câteva zeci de piscine în țară. Ținem legătura cu Ministerul Transportului prin Ministrul Borbei. În aceste zile, în careva săptămână, mi s-a spus, poate, poate săptămâna viitoare, mi s-a spus să mă aștept până atunci, va fi aprobat de guvern programul de construire de piscine în țară, se vor stabili condițiile, cadrul și tot ce înseamnă posibilitatea de accesare acestor, acestor investiții. Sigur că nu vor primi toți, nu va primi fiecare municipiu, vor fi câteva zeci, nu știu câte mari și mai mici, și mai mari, olimpice, de dimensiuni olimpice, și mai mici, de dimensiuni la da? nivelul unor scuri sau așa ceva. E o chestiune care se va clarifica în câteva zile, după care noi suntem pregătiți să scoatem hotărâre de Consiliu, avem una sau două amplasamente pregătite pentru așa ceva, și mai mare și mai mică. În momentul când nu ști concret cum trebuie să procedăm, vom scoate o hotărâre de Consiliu în acest sens, ca să asigurăm teren și utilități aferente și investiții aferente. Am prins o listă de investiții alte o poziție generică, lucrări tehnico-edilitare la, la bazin acoperit, care încă nu spune nimic, dar o să o aplicăm acolo unde va trebui. Avem teren disponibil în, în, în zone urbanistice corespunzătoare, una sigur, dar probabil două. Și atunci... Și atunci vom sta la coadă la miniștri la București, să vedem cu ce șanse. Asta este partea a doua problemă. Dar, deocamdată, suntem în faza în care suntem pregătiți să primim informațiile și să putem accesa imediat programul. Că succesul programului o să vedem mai târziu. Nu pot să mă declar acum că suntem bine agățați sau nu, pentru că ar fi hazadată declarația. Deci, asta este momentul de față. Sală polivalentă nu vom face în viitorul apropiat, nu suntem capabili să finanțăm o astfel de sală, dar, dar sunt două săli de sport foarte frumoase și bune și mari, una finalizată, alta în construcție, cu 300 de locuri, deci în care se pot derula jocuri sportive chiar cu spectatori, una pe Wolfram bitel, una se construiește acum pe, pe, pe Cloșca, s-a reabilitat sala de sport complet, s-a renovat, s-a reabilitat complet prin program guvernamental sala de sport de pe forestieră. ceu Forestier pe Abraham Iancu, care iarăși poate fi folosită deja Sigur nu sunt sărți polivalente, știu treaba asta, ce înseamnă polivalentă, ce înseamnă sală de sport, dar în momentul de față este o sală de, de sport la școala generală 20 pe Kendi, este o sală de sport nouă pe, la școala generală 21-5. Deci avem în 2 ani, în 3 ani de zile, a crescut capacitatea sălilor de sport și a zonelor și a teren, nu a terenului, a sărilor de sport accesibile e, pentru sport, cum nu s-a întâmplat în 20-30 de ani anterior. E, nu este tot ceea ce am, nu, nu, nu acoperă lipsa unui, unei sale polivalente, dar o sală polivalentă în condiția actuală este o investiție pe care noi nu ne -o putem permite având în vedere aceste priorități mult mai mult mai acute. Iar programul guvernamental sau program UE sau altele pentru așa astfel de, de construcții în momentul de față nu există, așa că nu avem șansa să accesăm bani pe așa ceva. Noi am fi foarte fericiți, eu ca primar și fi foarte fericit să, să, la sfârșitul mandatului, să văd garanția finanțării unui pod, altul decât centura, al celui al treilea pod din oraș, să văd asigurată finanțarea în perspectivă, bineînțeles, nu ca să -și... Atunci a spune că e, a trecut un mandat cu, cu, cu un rezultat extraordinar, acela de a rezolva această problemă extraordinară. În ceea ce privește centura de ocolire nu este investiția municipiului, dar treburile merg bine, ieri am primit informația în științarea și am afișat chiar aici la noi. Se organizează deja dezbaterea publică pentru, pentru protecția pentru mediul. în, nu mai știu în care dată, dar acum imediat, săptămâna viitoare parcă. Deci, există, lucrurile de merg înainte, proiectanții au fost defezabilitate la minister se lucrează, deci sunt șanse ca guvernul să se țină, sau, mă rog, investitorul, care este administratorul național al drumurilor, să se țină de acel program care e, ne creează șansa ca undeva în acest an, în vară, lucrarea să se soliciteze, să se contracteze și în momentul acela, dacă e demarat, cu răbdare, cu nerv, dar în momentul când e demarat deja, e garanția de a, de a vedea realizat este sigură. Așa că și asta este o perspectivă extraordinar de importantă pentru noi. de, de joar, este numai în la deci în lista de investiții s-au prins, ca și anul trecut, s prins amenajarea de terenuri de joacă, să vă spun exact și suma, Listele astea sunt uh, atât de complexe, că sunt așa de lambicate, încât... La cultură. Nu-mi des. Niciodată nu place să lucrez cu ele, că eu minteam o listă totdeauna de mai mult mai simplă. Deci... Uh, la, vreau să vă spun pe mai larg puțin, la capitolul cultură, recreere, lege etc., deci sunt câteva lucrări prinse. Nu sunt lucrări de valori foarte mari, dar sunt importante. Am amintit re realizarea unui centru, al unor ateliere de pictură, de creație de artă plastică. Importante, zic eu, pentru noi, dar... Uh... Avem o lucrare de reabilitare a instalației de apă din Parcul Libertății. Trebuie să gândim o structură pentru că acolo avem un, o fântână arteziană că două care ar trebui să funcționeze în alte condiții. Mai avem două mici care ar putea să funcționeze irigare, altceva. E o lucrare tehnică mai puțin aspectoasă, dar folositoare. Avem amenajarea acestui centru de, de artă plastică. Avem o amenajare, reabilitare, modernizare a stadionului Limpia parțială, nu, se va delula pe mai mulți ani, dar trebuie să începem, să punem la punct și să, să, să fie acest stadion, să arate așa cum trebuie să arate un stadion. Avem un uh, studiu și lucrare de amenajare al lacului de agrement Grădina Romei Aici, în primul rând, vorbesc chiar și de partea tehnică de, de administrare, gospodării apei, pentru că în momentul de față nu putem administra apa respectivă. Deci, nu se scurge ca lumea în canalizare, se umple de, de, de, de frunze, de alea putrezesc acolo, fiecare în curățăm, reumplem, sistemul de, de, de fântână arteziană nu funcționează, deci trebuie să circulăm apa ca să, să putem curăța de, de tot ce se depune pe suprafața ei. Deci vrem să facem, să gospodărim sistemul de apă din grădina Romica, ca el să fie un lac viabil, funcțional și să-l putem exploata pe unul pentru scop de agrement acest lucru vom face, amenajarea a patru terenuri de joacă, locațiile nu sunt precizate acum, dar urmează în fiecare cartier, să încercăm să facem unul. Și uh, este imprins o investiție minimală pentru reabilitarea reabilita zonei sonești, ceea ce am discutat, deci zona de agrement, dacă nu putem concesiona și nu putem gândi o investiție de amploare acolo, măcar partea de apă termală să o refuncționalizăm cât de cât minimal în incinta care e aferent acestui acestei zone termale, gândindu-ne la un centru de recreere, l printr prin competiție privată, în altă parte. Acestea sunt pe domeniul cultural și, și, și de agrement, prinse ca investiții. și de la care e trebuia să intre acest an de capitală. Înseamnă că va în acest an și, respectiv, uradă Lucian Blaga între pasajul Soarelor și Fabricii, care este în alte stare de porțiunea mai departe de aeroport și care dacă pornește într-adevăr lucru un ca și firmele în o industrial să fie de o importană deosebită, adică o fi și mai chircular, e acea porțiune despre care vorbesc pentru o stare de de gradat. De Dacă există pentru aceste două acele principale care se intre în municipiu un, un proiect de reabilitare. Pentru drumul care lui Trebuia să-l pornim dacă am fi primit proiectele tehnice, nu le-am primit și n-am mai apucat să le facem. Între timp s-a apucat Cauplandu uh, să-și facă uh, zona lui, porțiunea lui de drum până de la intersecție până la un punct. Uh, l au dat în bară cu o firmă din Baia Mare, ne-a creat foarte mari probleme, au făcut o muncă de cea mai proastă calitate posibilă în satul Mare. Uh, Acum suntem și noi în ceartă și în litigiu cu ei și probabil că primăvara încercăm să-i forțăm să vină înapoi. Este o situație destul de neplăcută pentru că noi nu avem un contract cu kaufland prin care ei se obligă la niște condiții de calitate pe strada pe care o repară, iar ei cu firma au altă relație, iar noi cu firma nu avem nicio relație, numai ceartă. Deci, drumul care are este o lucrare imensă, nu e vorba de refacerea asfaltului, ci trebuie gândită o nouă structură stradală, având în vedere lăgirea tramei stradale, având în vedere intrarea care ar trebui continuată structura, secțiunea tramei, așa cum s-a făcut la Kaufland, să se continue până la până la benzină, stația de benzină MOL acum și, într-o perspectivă, a trebuit până la intersecție pentru că acolo se preconizează anumite clădiri și anumite o gândire urbanistică în zona aia liberă, de, deci ne, ne, neconstruită, dar care se pare că nici aia nu se prea grăbește, deși este dat în lucru să se facă un studiu de urbanism pentru zona respectivă. Deci, acolo o investiție mare, acum, până la urmă, e bine că nu s-a pornit. În schimb, statul asfaltic suferă. Nu avem o idee foarte sigură în cum vom demara acolo. Depinde foarte mult și de investițiile care vor demara sau nu vor demara în zona în zona aceea așa de sol polivalente. Deci dacă vedem proiectele și, și demararea, nevoia de demararea unei investiții în zona respectivă, atunci vom adapta proiectul și structura stradală la ce se întâmplă acolo. Dacă nu, atunci vom proceda la refacerea minimală statului asfaltic și care va dura cât va dura și vom încerca să, să gândim și să introducem partea de drum lui în investiția drumului național Oradea Satul Mare Siget, încercând să prindem ceva din banii bugetului central, pentru că e, sunt șanse, deci se pare că viitor va porni această reabilitare de drum și dacă va porni, atunci sunt șanse ca până la un anumit punct din oraș să se și intre cu acest drumuri naționale și încercăm să forțăm puțin ca să câștigăm acolo uh, uh, niște bani. Iar pe drumul Lucian Blaga este o situație iarăși foarte neplăcută. Acolo avem un, uh, un păcat imens pe care l-au făcut, nu este singurul pe care l-am moștenit. Acolo s-a făcut un drum turnat din dale de Beto. Uh, asta este o, o soluție foarte proastă în orașe. Undeva la țară sau pe drum de șantier poate ar merge în oraș este foarte proastă soluția. Sunt dale de beton imense, care nu-ți permit intervenții la utilități, care se mișcă, care nu suportă asfaltul pe suprafața lui și e, care cauză nici fundații, nu poți să faci și să desfaci și să... ar trebui să ridicăm toate dalele alea și să facem fundații noi și, și o reabilitare completă la o stradă care, deocamantă, nu putem suporta la costuri. O să facem o simplă reasfaltare care va dura 3-4 ani de zile, mai mult pe acele structuri de dale nu, nu va ține asfaltul, din păcate asta e experiența generală peste tot. Eu aș reveni puțin totuși cu o, încă observație cu repara reparațiile de străzi. S-a spus aici că ține garanția 2 ani și rambursarea 15 ani. N-are una legătură cu cealaltă. Garanția e garanție. Nu înseamnă că un obiect care i-a expirat garanția trebuie aruncat. Nici străzile nu se strică pentru că a expirat termenul de garanție. Noi avem și cazurile sunt clasice. În ultimii 2 ani toată lumea a stat cu lupa și când s-au stricat două asfalturi în oraș pentru că le-au făcut prost au făcut prost. 3 ani, 3 de s-a dat peste cap tot programul de reparații străzi și așa mai departe. Eu vreau să spun doar pentru cei care au ochi să audă și, și urechi să vadă, că avem străzi reparate acum 10, 8, 7, 6 ani, care n-au nevoie de nicio intervenție. Aproape toate străzile reparate în ultimii 10 ani, Acum, deci, 95, începând s-au reparat străzi în satul mare. Am avut o situație foarte exactă în unghul de vedere. Înainte de 95 nu s-a făcut nimic, până de prin anii 80, la început de anii 80 s-au mai făcut ceva. După aici, 15 ani nu s-a făcut aproape nimic. În 95 s-au început primele străzi, sau 94, 95. Două străzi a făcut Zanfira și Mureșan a început drumul gotizului. Trei străzi s-au început în 95. E, și după aceea s-au făcut mai multe. Deci, majoritatea, cu mici excepții și cu mici puncte localizate, aceste străzi care s-au făcut nu necesită nici acum intervenții. Nici străzile care le-am făcut noi acum în doi ani, cu excepția trei străzi care, la care stratul de asfalt s-a dus imediat, pentru că au tunat prost când a înghețat și știm motivul și ei au știut motivul și l-au făcut și l-au refăcut acum. Nu neapărat facile sunt perfecte peste tot, dar e vorba de trei străzi. Avem martirilor deportați, să dau exemplu, de deportați, cașilor Horea, cloșca, știu eu, putem lua în străzi, zona vulturului, nu mai vorbesc, acolo nu e așa mare traficul, care, care au demonstrat și demonstrează de pe acum că sunt străzi bune. Nu doi ani de zile mă Eu am garanția, am eu garanția personal că, în funcție de ce am constatat la străzile care s-au făcut în anii anteriori, există nu există cheltuieli, sau cheltuieli minime, foarte mici există cu ele. Avem și cazuri, exemple negative, pot să dau și exemplul negativ, s-a reparat făcută cu 3-4 ani și stricat, avem. Dar încă o dată, sunt câteva cazuri care, cunoscute și, și, și demonstrate pentru, și, și motivate, din păcate. Dar, în asamblu acest aspect nu suferă. Că aceste străzi atunci când sunt făcute nu sunt atât așa cum ni le-am dorit ca în Occident. Și eu știu, am văzut în Germania și toată lumea ne spune și noi avem loc să vedem cât sunt de perfect aliniate bordurile și, și scurgere și nu știu ce. La noi n nu găsești. Deci, la noi oamenii, muncitorii, firmele care sunt încă n-au ajuns la starea în care să poate să facă o, o îmbinare perfectă între o gură de canal și asfalt. Nicăieri, nu vezi, se pare că tehnologic este ceva extraordinar. Dar de la această problemă și până la spune că nu se face de calitate sau că ne vom angaja la cheltuieri foarte mari din cauza... Deci acum cheltuim și după aceea va trebui să cheltuim mai mult pentru ținere, nu, nu mi-e frică. Cu atât mai mult cu cât introducem din acest an, greu, foarte greu să formulez bine contractul, dar lucrăm la acest lucru, să, să introducem un sistem de întreținere preventivă, care ne va permite ca la costuri foarte, foarte mici, foarte mici, să urmărim permanent, uh, anterior degradării, să urmărim starea străzilor, prin firmă specializată. Deci vom avea contracte pe paușal, așa cum avem cu parcurile, pe un sistem paușal, când firma va primi o sumă de bani anual și va avea obligația să întrețină și să aibă grijă să nu fie grob nicăieri. Nu va face acest lucru, nu va primi decât parțial banii. E, și, și el va fi cel care va fi interesat ca să nu apară nimic de acord. Dacă face o intervenție sau dacă undeva s-a făcut o intervenție, el va avea obligația să o refacă. Îl va reface în așa mod încât el să nu trebuiască să cheltuiască bani peste un an, doi, peste un jumătate de ani, pe aceeași problemă. Dacă el va merge undeva și va face odată o lucrare, el știe că încă șapte, opt, nouă ani el trebuie să, să, să lucreze acolo pentru aceiași bani. Deci va avea grijă să-l facă așa de bine încât să cheltuia la lui, a firmei, să fie minimă. Și peste 5 ani acolo. Străzile nou refăcute în aceste condiții, eu am garanția că vor fi la fel de bune, sau la fel nu, dar aproape la fel de bune și peste 10 ani. Cele care nu sunt refăcute, sunt degradate acum, vor avea alte, altă stare și alte condiții, acolo ele vor fi mai mari, dar tot în acest sistem eh, va exista posibilitatea reasfaltărilor eh, superficiale, minimale, deci în loc de asupăr de grop să fac o reasfaltare, să elimine crăpăturile și, și distrugerea stratului actual, care din cauza ploilor și a înghețului, dezghețului, orice faci, sară imediat și se desface. Nu avem noroc anul ăsta că n a fost îngheț, dezgheț și n au fost specificații multe. Nu-i bine, dar pentru stradă e bine. Însă dacă erau două, trei minsoșii și topirea lor imediată, eram plin de gropi acum. Pentru că tot statul de asfalt este crăpat, se infiltrează apa în gheață, se și sparge tot. Or, acest lucru trebuie eliminat prin reasfaltare completă. Cel puțin. Deci, o reasfaltare completă se pare că este mai ieftină decât asuparea gropilor, numai că odată trebuie finanțat. În 3, în 4, în 5 ani se amortizează, dar trebuie odată finanțat cu bani nu. Și asta este marea problemă a administrației, că nu poate finanța brusc deodată probabil că vor fi firme care vor putea să finanțeze financeze deodată și vor recupera banii în 4-5 ani sau 6-7 sau ani. Acest lucru pregătim acum. Sunt șanse, asta nu pot garanta, sunt șanse de a institui un sistem de acest gen care financiar să ne fie avantajos, din punct de vedere tehnic să ne fie de asemenea foarte avantajos și în 2-3 ani să eliminăm Adică să, să putem să zicem că, am, că păstrăm permanent o stare bună a tuturor străzilor din municipiul satul Mare, și nu numai a celor care au fost reparate. acest lucru nu putem discuta la buget. Adică putem, dacă știm deja ce vrem să facem, atunci discutăm de buget. Până ce nu știm ce vrem să facem, până atunci nu pot discuta de bani. Noi avem, știți bine, lucrăm împreună și cofinanțăm anumite instituții sociale de care, la care nu, nu, nu renunțăm, din potriva, lucrăm bani mai mulți acum. Și ne facem și strategia socială, care trebuia să o finalizăm anul trecut, n-am reușit din lipsă de timp suntem pregătiți cu ea să o, să o facem, să o gândim, să o facem publică, să vedem și în această strategie să ne creunăm și acele instituții sociale pe care le avem capacitatea să le, să le susținem în continuare. Nu tot ce zice legea, nu tot ce ar trebui, pentru că nicăieri nu putem face tot ce a trebui. Dar să încercăm și strategia tocmai să ne arătă care sunt acele domenii unde eficiența instituțiilor și eficiența cheltuirii banilor este maximă. Eu nu știu să vă spun concret acum la ce vă referiți, adică nu subiectul în sine, ci, ci ce fel de instituție sau ce ar fi solicitare. Acolo va trebui să vedem instituțiile actuale. Teorie, te, întrebarea retorică, pentru că le știm și, și sunt foarte bune, le susținem în continuare. Dar se pune problema. Aceste instituții sunt necesare, aceste instituții lucrează eficient. Care este aportul nostru la ele? aportul nostru este mic, eu asta am la toată lumea, pentru că se pune cu la câți bani am dat la caritate. Cât am, am bat, dat dincolo, câți am, bani am dat dincoace. Păi e, nu asta e întrebarea cât am dat. Păi, întrebarea este cu cât am cofinanțat eu ceva care se realizează. Deci sunt servicii sociale pe care noi comunitatea avem obligația să le înființăm să existe și dacă eu trebuie să dau numai 20, numai 30, numai 35, 40%, poate 50% și ele funcționează și există, atunci am tot interesul să funcționeze, să existe. Sigur, până la o limită. Dar nu cred că funcționarea acestor instituții este la o o limită financiară încât să nu ne permitem să le susținem și chiar să mai uh, înființăm una sau două. Mai ales dacă există un aport din partea uh, organizației neguvernamentale, în primul rând în a le administra care ne scutește de o de activitate grea pentru noi. Adică nu suntem pregătiți să putem administra e în instituții sociale. Am putea, dar nu suntem în momentul de față pregătiți pentru așa ceva și, și cu atât mai mult nici nu cazul. Dacă acest lucru, inclusiv legislația noastră, deja ne împinge înspre a colabora cu ONG-urile. Vreau să vă spun că satul Mare a fost printre primele orașe din țară, în 96, care încheia contract de colaborare și finanțare pentru instituție socială cu ong -ul. Au venit la noi să vadă deci cum, cum am făcut treaba asta că noi am ce fel de contract am încheiat? Și de atunci s-au construit 13-14 instituții sociale pe colaborarea cu primăria. E, noi suntem opriți aici. deci e, Noi n-am demarat înființarea de noi instituții încă, pentru că avem greutăți cu cele pe care le avem, și financiare și organizatorice, dar asta nu înseamnă că într-o structură și o gândire comună și în cadrul unei strategii sociale comune, gândite comun, să nu creem cadrul pentru a înființa și alt gen de, de servicii sociale, sau instituții pentru anumite servicii sociale. există o diversă municipalități să se ocupe de niște categorii sociale de valorizate și prin lucruri de concesiune pe care partea să să dea această să o o modernizație care sunt autorizate și au dovedit Există cadrul legal, posibilitatea legală, dar este puțin prea stufasă deja, adică Obligațiile noastre pe domeniul social sunt și ele foarte stufoase, dar nu sunt concrete. Avem orice poate să ne ia la rost pentru orice problemă socială și, și, și foarte serios luată, dar dacă intrăm în amănunte, atunci practic nu suntem responsabili de nimic. Adică administrează problema, cam asta este ideea. Și posibilitățile legale sunt la așa. Putem concesiona. Dar eu nu pot concesiona decât un serviciu obligatoriu pe care trebuie să-l fac. Ori, tocmai asta spuneam. Nu este clar definit ce este obligatoriu pentru administrația locală. Da. Însă, uh, nici nu văd necesar, pentru că nu, ne, nu neapărat trebuie o concesiune pentru un serviciu public dacă un ONG are capacitatea și dorește și poate să realizeze un serviciu social facem o simplă colaborare, așa cum am făcut și cu dumneavoastră, și cu Caritasul, și cu Hanslin. Ne rupă diferite probleme și nu ne trebuie nu știu ce concesiune. Putem, dacă sunt mai mulți actori în domeniul, în comunitatea locală, pe, hai să zic, pe exemplu, copiii lor străzii, și, și noi avem o anumită capacitate limitată pentru a aloca acestui serviciu bani, atunci sigur că intervine și aspectul ăsta. Da, domnule, noi faceți o ofertă, îi putem zice concesiune, putem zice parteneriat public privat putem zice protocol de colaborare, asociere sau orice uh, chestii de, de formulare și nu de, de conținut. Deci noi ceea ce facem cu Caritas și cu dumneavoastră, nu știu dacă mai avem contract cu, cu Foyer. Nu avem. Nu. Nu avem, atunci, scuzați-mă, cu cu cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu FRCC-ul, da, da, da, da, da, cu da, da. să nu. Deci, și cu Landon Down, deci avem patru instituții cu care facem, avem 14 sau 15, Rucea Roșie, a cincea instituție cu care avem contracte de co finanțare pentru activitățile sociale desfășurate. Fie prin asigurarea clădirilor, avem trei clădiri puse la dispoziția unor instituții sociale pe care le administrează ong ul sunt câteva miliarde în buget pe care le, cu care plătim utilități, uh, complet toate utilitățile, telefon și altceva, mai puțin salarii. Uh, altele sunt mai simple și necesită doar niște colaborări principiale cu ei. Uh, am construit case, locuințe sociale împreună și, și le-am administrat împreună am înființat instituție socială în comun pe care după am preluat-o complet în funcționare după trei ani de, de, de funcționare și de administrare din partea UNG-ului, cum este azilul de noapte pentru, pentru omnesc. Deci, trebuie să vedem subiectul concret. Că o concesionăm sau nu, asta este important. Deci există, posibilitatea e clară, există, o practicăm, formularea și procedurile astea sunt mai pe planul 2. Nu, nu, nu aici ai probleme. Eu vă invit, nu pot să spun dată, zi, oră, dar cred că a și participat la niște întâlniri și foarte curând, un pic de timp să ne facem, să avem o discuție pe finalizarea strategiei sociale și acolo, acolo vor fi foarte multe teme în care va trebui să cădem de acord și să vedem parteneriatele pe care le construim acest sistem. Cu teatru ce se mai vorbim? Păi nu, domnul diretor, meargă la Cudet să să la Teatru nu va muri, atâta tot. Bine? Este un E că zi de citesc oficială și Guvernul a rugat, că la banii, numai de decembrie, e mai important, normal, să trebuia să se manejeze o turul lung, nominal, nu, problema știți care a fost aici. Deci, știți, guvernul că... a dat bani. A dat, a dat bani și a spus, domnule, vă dau bani să cheltuiți repede, să vă ajut să finalizați lucrările. Dacă n-a fost lucrarea începută... Probabil, sigur că a rămas, că toți rămas. au sărit la bani. Vă dau exemplu de un lucru, că nu au bani. Asta e responsabilitatea primarului de acolo, scuzați-mă. Guvernul nu avea de unde să știe. Deci primarul vine la județ și la, la prefect să facă proiectul de hotărâre de guvern, ăștia semnează, nici ăștia nu trebuiau să semneze dacă nu aveau garanția. Nu, dar așa este. Deci. Nu, nu trebuiau să semneze dacă nu aveau garanția că se facă, adică de ce să faci? Să ceri bani pentru ceva ce nu se poate consuma. Bine, acum au noroc că în ultima, pe ultima sută de metri, dar asta a fost în 27 decembrie, sau în 28 decembrie, când toată lumea deja mergea acasă la, la asta, atunci a să vină niște, niște ordine de la Ministerul Finanțelor că băieți, rămâneți cu banii acolo liniștiți și oamenii au avut noroc în la urmă, dar altfel, altfel a fost o irresponsabilitate. Noi am cerut bani, un milion, două milioane de euro, noi am primit pe lucrări efective. Dacă n-aveam lucrări la podul Golescu începute și cu facturi gata, pregătite și lucrări pe Roseti și lucrări pe ăla și pe ăla și am scutit bugetul local de 30 de miliarde de lei credite la pasaj și la Golescu pentru că trebuia să plătim facturile lucrărilor din credit și n-am tras creditul. Dar dacă n-am avut începută lucrare la teatru, dacă aveam început o lucrare și fără. Și si aveam factură, atunci puteam, linistit puteam primi bani. Partea de proiectare a da. da. asta Poatea trebuie să vedem, să băgăm și si să dăm drumul la licitarea proiectului tehnic. Fără nu Știu. Pe de asta am început noi proiectare acolo. Proiecteric se poate accesa. se poate accesa, dar... Eu am accesarea... domnul nu, dar nu-i su firesc al lucrurilor. Preumpere. Nu proiectul tehnic trebuie. Proiectul tehnic trebuie, când, când vine constructorul să lucreze, trebuie studiu de fezabilitate pe care îl avem. Pe care îl avem și din studiu de fezabilitate trebuie să facem o documentație de licitație. Adică o documentație pe care, care poate fi licitată la un moment dat. Problema e că ar trebui ca să putem accesa bani în sistemul ăsta unic, stabilit de Guvernul României și care s-ar putea să se repete. Deci cred că o să fie mai deștept acum ministerul o finanță, o, că o să prevadă mai bine. Anul trecut eu lua prin suprindere bani uh, Ca pe noi, dacă am primit baimus acum. <laughs> Dar uh, uh, uh, a, trebuit lucrată, a trebuit licitată lucrarea, să începem lucrarea, să fie lucrarea începută, chiar fără lucrul efectiv. Dar cine îți licitează lucrarea așa de mare amploare, fără să înceapă și fără să ai finanțare nu putem prinde în buget, pentru că trebuie să asigur acolo niște 10 mili miliarde, trebuie să asigur plafon. Pot să fac o ficțiune, domnule, mărim veniturile, ne, ne mințim noi pe noi și mărim venitul cu 10 miliarde, știu că nu-mi casez, ca să pot băga și 10 miliarde la cheltuială pe care știu că nu-l cheltuiesc. Și, și ne-am umflat acolo într-un cer vicios. Ca să lansăm o licitație, dar să fac un contract în care vezi, băiete a licitat, dar vii la lucru când să-i eu Ioan Uitor. Nu se poate. Nu se poate. O lucrare de așa învegură nu pot să o încep, nici măcar să zic că o încep pe ăsta și o continuă în viitor. Că ne obligăm în viitor la băgat, câteva zeci de miliarde. Și cine garantează că vom putea face ceva? Am încărat cu partea învegură exterior, care o altă de voastră. Tempioara care e fără cine, e numai cu arce de Asta e o altă Da, asta e o altă Asta de e o altă sub... Problema sunt două. A, cum arată? E o chestie care poate fi rezolvată mult mai simplu și mai ieftin. Și, și structura și problema structurală a clădirii cu acoperișul, cu schimbarea structurilor de acoperiș, cu instalații interioare. Cablajul de energie electrică care trebuie schimbat complet. Întăzirea care trebuie schimbată cu schimbat de de și cu probleme mai vine și domnul Fatiu, rudică, îi plouă înăuntru și deja să distruge plafonul sala la Filarmonic. Și ne grozești și eu la gândul ăsta. Deci, acolo, dacă nu intervenim, noroc că îmi vine o niște și se topește, costă din o dată, și anul acesta. Totul o îngrozește 10 cm și la 2 zile se topește. Va inunda Filarmonic. Și la mine același lucru e cu acoperișul. Mai că tot la critic cu două de zile, cu de și tot mai schimbă lucrurile de așa. trebuie Deci asta trebuie să o gândim într-adevăr, să discutăm, să vedem cam o evaluare reparații, reparații, da, reparații, nu e o reparație nici capital, nici investiții, nu este... Problema e de sumă de bani pe care putem aloca acestea acolo... Fiecare este poate încă o casă, un apartament care întotdeauna ce în ce ani mergea în spație Avem instituții de învățământ care, de la repunță, pot renovate în scăriu pe De două de patru. Cum noi o nu am mai ține acasă. Și deci, așa și te-a fost, dar n-a mai fost făcut din șaptezeci și ceva. A fost, nu a fost făcut? Dar asta, asta, asta, asta, asta ce să gândim. Acoperișul de la filarmonică, și. și, și Acoperișul no. de la filarmonică, de L-am schimbat tot cu, cu firma asta care e agreată uh, pentru monumentele de, la de țiru, da, uh, a de Da, da. Asta nu m-am Și n am am un caz de urgență și am venit uh, colaboratorul nostru, ăștia, care mă uh, rog. Cel puțin am lucrat acolo de 5 ori. O să-l așa, să-l mai dar să-l Atunci, mm. nu, -i, nu -i, nici așa nu să fac. Practic, mm. că de un polon. care este Și clar că numai, de la Curie, cum zicem noi, cu de unele că nu sunt ferme nu sunt eu de specialitate, dar au mai fost și alții, cine a cunoscut acolo de la firma domnului Sușă. Probabil că nu chiar făcut. de făcut. Că acum patru ani, când s-a surpat și am făcut arterul, la 12 erau mai jos și aceia au fost încastrați în, în centrul de beton. Și atunci a spus domnul Șargea. Păi, dați Făcută pădurile de 2 metri acolo, la parter în teatru, hai să le încas pe pentru rezistență. Nu, Bă, nu trebuie, nu mai ai a doua. O, o parte și o parte. Ei, acum, când a făcut expertiza cealaltă, că din nou trebuie. adică, și ce-am făcut acum patru ani pe reportuli, nu pot să fac. De azi, că am avut o foaie de expertiză și. Păi trebuie să facem mai expertiză și cu alții, nu numai cu șarul, că da, e șaru, este depășit. Păi cea ce recomandat, că urgență, vă dați seama că avea făcut celălalt. Deci De el demolează tot în oraș, deci dacă lași pe el, demolează. Pară eu că nu-i locuța, rogă, spui la baia mare, a... să discutat cu arăt, arăt, Dar vă spun, deci, practic, un bucuriu care eu parte de lemnoasă. Aia se poate reface. Dacă nu ar trebui, că, După pentru părerea dânsului, rămână la pereții exterior Și restul se nevolează complex și se Ceea Ce mai sigur Atunci, e așa. Atunci, refași copteatul, că e mai el. Bun, asta discutăm cu Consiliul, e, cum e, vedem, să vedem o posibilitate de, de a ne... Na, de, măcar a face exteriorul și e, e. partea cealaltă e o chestie mai de, de temen. De este e. și sistemul de... Eu cu bani am autorizat uh, cei de la Cluj, și-am primit, am aplicat cărăcuța. Nu-i nu. sărut. noi bani, o să ne gândim în modul să facem studioulul, să montăm o centrală teintrășită Trebuie să, măcar la nivel de studiu anul ăsta, să facem un proiect pentru încălzire. Dar am vrut la toate școli și grădinițe să facem și proiect la asta și apoi mă vedea, finanțăm anul viitor sau cumva, dar măcar să avem proiectul tehnic pentru A, uh, centrală, te încălzire, uh, reabilitare centrală termică la Chiar sistem loapuri. de încălzire, nu loapuri. centrală termică, sistem Dar la ce vă trebuie scavuri? Da, așa l-au moștenit, bine, dar nu tot pe nu, dar e normal, dar pui altceva, pui, pui... Un, de acolo stai de 100 200 a de kilowatță, stai de domnul. Spai tu două cazane elegante și ai rezolvat. Dar nu, normal. Asta nici nu ar avea voie să mai funcționeze. Mănâncă la energie, la cu la energie, la Bun. Asta la studii putem noi introduce. Și facem măcar un proiect și mă știm ce trebuie. Anul, un an mai rezistă și... Dar nu o să putem autoriza. Și deci la noi o să mai poată fi autorizat. autorizat și Da, dar consumă la gaz de două cât dori, atât de... și dorul e cald. 그걸... Dar... Acum dacă nu are. Să de... da, dole... Acum dacă nu e... cu păveghere Alea, da, sunt niște învechituri care nu știu ce să facem. Acum, într noi am schimbat, apropo de școli, că s-au dus bani mulți pe școli. Spuneați că lor le puțin. E adevărat că e puțin, pare puțin. Gândiți-vă, noi în ultimii 3-4 ani am băgat în școli, tot ce s-a putut investiți am schimbat. Deci satul mare este, cred că e unic oraș, poate, n-am informații sigure, dar cred că e unic oraș în, în țară care pentru fiecare instituție de învățământ, pornind de la creșă, grădiniță, școală, liceu, are țări de sport, ateliere, de lucru în licee industriale, are încăzire modernă, nu neapărat toate rețelele interioare, dar centrale tehnice sunt moderne, izilizate cu, cu cazane de ultimă producție din ultimii doi ani și, și cu sistem de încălzire performant și cu, cu, cu confortul termic necesar copiilor. Deci așa ceva nu are. Deci, tot, tot peste tot sunt probleme. Noi suntem din... Însă asta a că în ultimii 4-5 ani în fiecare an s-au băgat bani, bani, bani în, în reabilitare. Am început cu cele care trebuiau pentru că erau decuplate de ralețeaua centralizată care nu mai funcționa. Și după aia am trecut la a schimba pe rând acelea care erau mai proste, mai vechi, mai nenorocite, ajungând să schimbăm anul acesta, ultimele grădinițe și școli s-au făcut acum acu -a, cu schimbarea uh, instalațiilor și sunt moderne. Uh, a rămas teatru. <gă> noi, la primărie, ne-am făcut așa treaba, treaba asta. Pe întotdeauna, mai de, de mai întotdeauna, la teatru, așa se întâmplă, În care sunt rădurile, pezele, aurele, ca Am lucrat cu atelierele. Și-am avut un simplu sudor de la locatelul. Și-am schimbat în cușturi toate, mai ales pe studiul de schimbat, țeava pentru apă. Ah. Vreau să vă spun că toate erau curuite, toate erau băgate în pământ neizolate. Pădea lor și așa. Și-alea am, moștenii, -am a fost mai adus. am învățit în bată de sticlă, în... în... ...cașon Cât dătiți la, la gaz, gaz acum? Cât dătiți la gaz? Aveți o noțiune cât poate disface gază. Deci, în timp ieri, nu acum. Da. <laughs> cât consumați? Era <laughs> la 5, 20 de mile, de fapt. Mi sunt la jumătate să ne uh, lucem. Cum e acum 10.000 de metri cub de gaz? 10.000 de metri cub de gaz? Vedeți cum merge. Acum sunt, vă uitați un lucru. Sunt două instituții, două piatră. Să ceartă pe sală, pe scenă. N-are repetiție, nu vrea să vină acum un din Sfântul Iode. Cu întâi care am ne-am dat sală. Nu se poate, Că cele două secții așa neîncărcate cu repetițiile și cu spectacole. Deci de dimineața, de la seara merge. Știți cum arde? Ea zi de șasul. Acolo se consumă și... De... Se la... Da, bine. Asta e o temă oricum alta. Eu ce scuze și si vă las că mai sunt dat discuții că îmi așteaptă. Deci, vă dăm sunt nu știu, mă, că Nu? doctor. să fac. Hai, e